Korbácsoltatik, ledzepelen, a lélek, szervusztok. Ez itt a vakás lista, és jó hírekkel jöttem. Annyira jó, hogy 180 magas, szemüveges, itt van Salamon Adrás, de tudjátok, hogy előtte mindig kicsit tisztelgünk, ami annyit jelent, hogy megkorbácsoljuk azt a lelkünket, hisz már a vasárnapi ebéddel tele a poci minden kellemes, de érdekes módon a lélek korvácsolás segíti az emésztést és a koleszterin tartalmat csökkenti, tehát az ige. Abban az időben Jézus ezeket mondta a szadduceusoknak, akik azt tartják, hogy nincs feltámadás. A világfiai nősülnek és mennek, akik pedig méltók rá, hogy eljussanak a másik világba és a halálból való feltámadásra, nem nősülnek, nem is mennek férhez, hiszen már meg se halhatnak többé, mert az angyalokhoz hasonlítanak, és az Istennek a fiai, mert feltámadtak. Arról, hogy a halottak feltámadnak, már Mózes is beszélt a csipkebokorról szóló részben, ahol az urat Ábrahám istenének, Izsák istenének és Jákob istenének nevezi. Isten azonban nem a holtaké, hanem az élőké, hiszen mindenki érte él. Ugye próbálunk rájönni, hogy milyen ez az Isten, aki itt velünk bajlódik itt a földi dimenzióban. Hát érdekes módon most nagyon-nagyon nehéz rávonatkozó tipikus gondolatokat, vagy ezt azt lecsípni, mert most rólunk van szó. Ez érdekes. Úgy kicsit nekünk beszél rólunk, amiben például, hogy a világ fiai nősülnek és férhez mennek, a magamra ismerek, valóban így van, a világban élve társfüggő vagyok, amelyben e, szövetséges, lelki támasz meg. egy csomó mindent keres az ember, mert hát boldog szeretne lenni, a föld az alapvetően a boldogság kergetésről szól. Na most ez vagy sikerül, vagy nem, vagy, vagy vegyesen is keverve. De vannak aztán olyanok, ok, akik megmagyarázhatatlan okoknál fogva önmaguknak elegek. A legérdekesebb példa mondjuk Gandhi, aki egy idő után közölte a feleségével, hogy, és hát nagyon szeretem a feleségét, és meg lehet könnyezni, mert rendkívüli nő volt mondta neki, hogy hát ő, ő, ő most már nem tekint úgy rá, mint feleségére, mert ő most már egyedül van. Igen, ők talán meg se halnak már, és e ekkor jön egy a feltámadásra vonatkozó nagyon komoly érvelés. A, a feltámadástörténet az az egész zsidó keresztény hítnek az egyik problémaköve, botrányköve, ezért a görögnek bolondság, az idónak botrány, hogy Jézus Krisztus, hogy a feltámadott. egyrészről hivatkozik rabbiként a mózesi hagyományokra, Ábrahám és Izsák és Jákob istenére. Aztán van egy nagyon érdekes, gyors, pank fejberugás, ahol azt mondja, hogy Isten azonban nem aholta ki hanem az élők, ez valószínű más helyeken is lehet érezni ezt a szétszakítottságot, azt mondja, hogy a halottak temessék a halottakat, az élők, az élők. Ennek az igazságát, mint élő, én nagyon nehezen tudom belátni, de nyilvánvalóan olyan, úgy gondolom a halált, egy olyan dimenziónak, mint egy parkolóház, Amiben az ember lerakja a kocsijait és addig ott áll, amik nem használja a halottakat. A feltámadás történetben hatalmas népi banzáj lesz a halottakkal, együtt történik a, a nagy sósor, de ö, mintha ez arra utalna, hogy nem a holtak föltámasztása, a, a, hanem a, az, az, a, a. Nem tudom. Ezért mondom, hogy nem tudom. Ö, Biztos itt a halottak napján, minden szentek napján, azért ti is éreztétek, hogy van valamiféle szakadék, vagy van valamiféle közelség, van valami összefüggés köztünk és a holtak között. Az biztos, hogyha leszokunk a halálkultúráról és a, a, a szeretteinket minél távolabbról szeretjük holtukban, akkor nem fogunk jól járni. K kb. ezt tudom mondani, és ö, szerintem egy centizenét adjunk és belekezdünk egy egészen más történetbe. fogunk zenét adni, mert eh, eh, mi most egy nagyon durva, fegyelmezett eh, beszélgetést fogunk produkálni. Eh, ha megengeded, András, 89-től kezdeném a, a sztorit. Azért van a dolognak eh, számomra lelki pikantírja, mert azért 10 éve nem beszéltünk. Igen, körül? Én is gondolkoztam, hogy mióta. Hát amikor tudod, tudod, mi volt az utolsó epizód az életünkbe közös? Sokat anyáztuk egymást, így most nem merem megsacolni, <gül> hogy melyik volt az. Hát <gül> amikor, a, amikor csináltunk közösen egy, egy, egy, egy pálylót adást, Ez az, a, jó az akkori volt. valami, igen. és az nagyon jó volt, az jó a taxis dolog, emlékszel erre? Igen, igen. A hadmesiemmel, hogy miért kezdtem el tisztelni például a Salomon Andrást, mert egyszer rászállt a TV2, hogy túl sok munkaidőt használ, és áramot a, a feldolgozásra, vágta össze a műsort és akkor nagyon keményen megkérdezted őket, hogy ipari áramotok van, és akkor mondta a svábű, hogy igen, az van, jó, akkor a vágunk, és akkor elég, vagy egész éjszakákat, igen. Igen. az csak egy pár perc volt. Pár, ja igen, pár percet az dolgoztál, így. 60 órát Igen, és emlékszem, hogy, hogy egy nagyon komoly bókot kaptunk így együtt, te, és hmm. a jenő is benne volt, emlékszem, igen, és igen, a, igen. hogy hívtak a, a, a, produ, a zenei kiadó producer haverotokat a Rasta Kovács Tamás, a Kovács Tamás Igen. és nagyon jó brigád volt és akkor valaki megnézte egy, egy filmes barátunk, emlékszel a produszer, az idősebb filmes barátunk és azt mondta, hogy úristen, hogy ez, hogy ez formailag milyen erős, és teljesen játékfilmes. És... Sándor Pali nevét kimondhatod, mert ő kimondta az éterben, hát hogy a. szígy el. ki Csak mondom, hogy képzelt, ő, ő, ő na, na jó. Idősebb, filmes barátotok, nem akartátok kimondani, és még tv 2 is, na. De azért a Sándor Pali. Hogy de azért kérdezem ezt a 89-et meg az egészet, mert egyrésztről nyilvánvaló számomra, hogy természetesen volt egy egészséges és normális illúziónk, és az illúzióból való kiábrándulás is természetes számomra, hogyha majd lépegetünk előre, de az, ami most van, az majdnem 89 teljes tagadása. És ezért kérdezem, hogy neked milyen szakaszaid vannak erre a 80, tehát a demokráciára vonatkozó illúzióidnak? Milyen szakaszai vannak? Hát a... Hát hogyha szabad inkább akkor a végén kezdeni, hogy a, a nap azon gondolkoztam, hogy én miért nem csinálok évek óta játékfilmet, miért nem pályázok a film alaphoz, miért, miért némultam el, vagy miért esett ki a kezemből a gitár, és tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy azért, mert kedvetlen vagyok, mert nem, mert nem érzem a közönséggel való kapcsolatot olyan, olyan nyitottnak és perspektívikusnak. és őszintén szólva, ö, azért vagyok kedvetlen, és, és tanácstalan főleg, mert a kedvetlenség az nyilván senkit nem érdekel, hogy valaki kedvetlen, menjen haza, de tanácstalan vagyok, tehát nyitott is, meg kíváncsi is arra, hogy mit lehetne csinálni annak érdekében, hogy, hogy újra megszólaljon az ember egy olyan országban, ahol totálisan elvesztette a reményét a, az ő népének nagyobb részében. De ez olyan remény elvesztése, egyszer a palotai nekem azt mondta, hogy tudott Tibor, azért nehéz most játszani a fiataloknak, mert eh, nem, hogy nem ismerem őket, hanem sört isznak. Hogy így vesz, hogy elveszett a, a közönséggel való mindenféle szellemi kötődés, kapcsolat? Vagy... Nem, mert, a, mert hogy a, amiatt, hogy, a, hogy filmezés helyett lényegében az életem, az összes aktivitásom 99%-a az most az oktatásban az zajlik, igen. Igen. ezért, hogy abszolút napi kapcsolatom van a legfiatalabb uh -huh. generációval is, nagyon sokféle iskolában szóval. Öt iskolából. Akkor ami... jobban látod őket, mint én. Hisz, ö, tényleg minden évben jön eléd... <síns> sokan, hát sokan. sokféle egyetemen, Igen. sokféle iskolában, mindenféle szakmákban, filmben alapvetően, de az nekem egy komoly probléma, hogy mit tanítson az az ember, az a filmes, aki filmet nem csinál, most már évek óta, csak kicsi dolgokat. És... és Hát miközben közben a forgatókönyvek, és én folyamatosan azon gondolkozom, hogy vissza kellene térnem, de nem érzem egyáltalán a fontosságot. Tehát, hogy két, két fő problémám van, és nagyon köszönöm is, hogy ezt mindjárt így megkérdezted, vagy hogy, vagy hogy lehetőséget adtál arra, hogy erről beszéljek, de mindjárt visszatérek arra, hogy ezt a 89 óta, hogy hogy élem meg a demokráciát, vagy hogy én hogy látom. De hogy a legsötétebben most látom a helyzetet, és olyan, olyan, olyan nagyon sötétnek látom a helyzetet, hogy ez te, totálisan elvette a, azt, a, azt az korábban teljesen természetes állapotot, amit én úgy írnék le, hogy inspiráció. Tehát, hogy állandóan inspiratívnak éreztem a közeget. És a másik probléma az, hogy a fontosságát veszítettem el. Tehát annak a fontosságát, a fontosság érze, érzetét annak hogy én kéne, hogy filmet csináljak. Ezt én nem érzem egyáltalán. Azt mondta a 1986-ban vesztettem el ö, annak a hitét, hogy fontos, hogy milyen vonalat húzok. Hát, Csak azt mondom, hogy, hogy valaki korábban Igen. gondolja Igen. azt, hogy már nincs értelme annak, hogy megcsinálja a, a vonalat. De, de közben a, a, az én problémám az, hogy ez, az én problémám nem ennyire fenkölt, vagy nem ennyire, vagy én rólam szól, hanem a, az én viszonyomról szól a közönséghez, uh -huh. vagy az a közeghez. Tehát ez egy külső probléma. Uh -huh. Nem belőlem fakad. Uh -huh. Tele vagyok ambicióval. Még nem hűltem meg szerintem, és uh -huh. a filmes beszélgetéseimben, tehát amit mondjuk Nevezzünk tanításnak. Azt érzem, hogy működik az agyam, meg hogy felhalmozódott annyi jó és rossz tapasztalat, amivel másokon is. De, de, nem, de nem tudsz a, ahhoz, hogy levegőhöz juss el, mondjuk külföldi pénzeken keresztül lelépni a játékfilm felé? Gondolkoztam ezen Olyan is. Ilyen te Fipreski díjas, hogy mi a... Igen, de, de? hát, igen, de hát ö, ö, az utolsó filmemet az speciál külföldön készítettem. Na, akkor, akkor érzel. De, ö, de nem az lett a legjobb filmem. Hát jó. jó. És az, az pont azért, szerintem ott, ott, ott, szerintem az, ott valami elcsúszott, mert, mert annyira ö, azt gondolom, hogy ilyen elveszett voltam én abban uh -huh. a nagy Országban. Hát ez Amerikában készült, és nem, azt hiszem, hogy nem tudtam a fontostól, nem fontostól mm. jól megkülönböztetni, vagy nem voltam el eléggé, érted, ott a spiccen. Mm. Úgyhogy úgy, nem, de ettől még lehet, hogy az az út, és nagyon könnyen lehet, hogy a körülmények rá fognak arra kényszeríteni, hogy én is tegyem meg azt a lépést. Elmész Hát nem, hát igen. De azt mondják, az a legjobb. Azt, Most, igen. Csak a, a legjobb de hogy a 89-től kérdezett, utasztó. hogy hát tele volt az ember reményjel, nyilvánvaló, igen. hát az állati szép volt. Mondjuk akkor is pont külföldön éltem, tehát hogy, hogy én, én egy picit a magam életében korábban megkezdtem a, ezt a, má, a, a rendszerváltást. A emigrációt. Igen, igen. <gül> <gül> És, tehát ezt a 80-as évek második felétől 90-ig nem voltam itthon, de ő, mikor hazajöttem, akkor akkor indult be igazán a, a filmes életem. És hogy az ez csak félig igaz, mert mondjuk ki hogy a Bohóca falon óta te látható voltál a a vászló, mondjuk a film rendezői, a filmkészítői <gül> igen, életem igen az igen. Az az igen. Az hát igen ez 1965-ben indult el már a Bohóca falon igen, előtt kisfilmekben igen voltam. igen, de hogy de az, hogy, hogy 90 óta aztán a, a szerintem számodra is emlékezetes debütáns filmemet én elkészítettem, majd mindjárt mondok valamit, ha majd, ne, majd nem, a nem akarom itt tematizálni, mert te De vagy é, a műsorvezető. Én arra gondoltam, hogy tudsz tematizálni, és rád bízol. <gül> ugye? Tehát, hogy a, egy, egy nagyon emlékezetes cikket írtál, úgy értem, hogy nekem, számomra emlékezetes, nyilván tesz számodra kevésbé. Már. Mi? Az Igen, masszal. igen, és jaj, jaj. De, nem, igen. Nem, de ez jaj. nekem, nagy, de ez tud, hogy hányszor hivatkozott. Múltkor képzeld, hogy találkoztam a, ö, ö, azzal az emberrel, aki ezt. Ugye, voltam kritikus, csak mondom a hallgatók <laughs> rá, hogy volt korszak. Hát, egy, és egy olyan korszakban, amikor az alap, a kritika című lap, mm -hmm. az, az sokat jelentett. Tehát abban, Ö, hogy is mondjam, kiszerkezdve lenni, az, igen, az igen, jelentős volt. Megkaptad a magadét a bakiton? Abszolút, igen. Hát igen. én nagyon nagy kalapáccsal ütögettem, hogy ezért nem szeretek most ezt már ne, hallani. Ha ha nem, mert nem. tenni, hát hogyha hát majd akkor védekezni, hogyha az András síva no. műsorában most nem, nem, nem, nem, nem, nem a műsorodba. Nem. És, a, és uh, vannak uh, Ugye, ugye a, tehát, hogy az elmarasztaló kritikában csak az fáj, ami igaz. Ezt tudjuk. Várjál, a, a mit kritizált? De ott miért kritizáltabok a zenét is? Mert az is te voltál, az ember. Hát a Péter Rógi. Péter Rógi. csinálta a zenét. Én, én, én szörnyű dolgok. Hát, ne ne kérde, hát, de szerintem... Jó, de jó. nem, mert ez nagyon hozzátartozik, hogy akkor volt egy közeg, ahol tétje volt annak, hogy az ember szerinted ma fontos Nem, bárkinek igen, a számára hogy mondat, az, hogy a kritika, hogy a, kritika, igen, igen, hogy a kritika igen, mit mond. Jó, hát már promóció van, igazad van, hát, bocs. Tehát, jó, hogy... Jó. Ő, hogy jó, ezt elfelejtettem, te... hogy, hogy tényleg akkor a mondatnak, a kritikának Hú. rendkívül jelentős. Hú, hát, igen. Na most már mutatunk, hogy nem a filmet minősítik már és kritizálják, vagy pontosan illeti kritikával, már a, már a, már a trailernek is van, meg a meg a, hát a, a, a verkfilmnek is van már kritikája. Hát igen, hát meg meg most kiolvos magának a filmnek a kritikája. Hát meg nagyon. egy-két egy kivételtől eltekintve nagyon, nagyon lejjebb menten. Ennek is a fontossága és a nívója is. De Na jó, szóval 90 a, óta. A, a, a, az, akkor a, hol törik meg a, a hited? az érdekel, mert én tudok mondani egy időpontot, csak most nem befolyásol Én Én egy belső történésként látom a saját pályámat, Hát szándékosan nem azt a szót használom, hogy karrier, mert ez egy nagyon huplis, tudod, ilyen az én életem. Tehát az első illúzióvesztésem az akkor kezdődött, amikor rájöttem arra, hogy hogy rosszul látom, tehát én azt hittem, hogy rájöttem, szembesültem az, hogy tévedek, amikor azt hiszem, hogy az ember egyre jobb filmeket csinál. Én láttam. Ez nagyon furcsa volt. Ez nagyon volt. Én azt hittem, hogy az úgy van, hogy mesél. vagy vagy Erik Romer Nem. Tehát hogy 80 éves korában csinál egy olyan filmet, mint hogyha egy kamasz csinálta volna. Igen. Na de ez nem így van. Ez a, ez a belső, belső történés, és a külső, tehát az, hogy, hogy, hogy gyakorlatilag megnémulok, az, az ezzel a, a mostani életünkkel függ össze. Tehát az, el, az elmúlt öt év az, ami engem totálisan lebénít, úgy De szóval. Ezt nem, nem is értem. Azt nem értem. kélek szépen, hogyha a 12. században lennénk, ahol skolasztika és domokos egymást a szembe lakott, a, ö, fölmerült a nominalizmus problémája ez, hogy elhallgatni. Hogy még mindig az a legjobb, hogy elhallgatni. De ezzel szemben ö, ö, áll minden más érvelés, amely ö, az, az elhallgatás vagy a csend, az végül is így vagy úgy, de mindenképpen vereség és vesztesség. Kinek? Aki teszi. Igen. Azt mondja, igen. Tehát az a veszélye ennek a, a, a Trier-t ugyanúgy állandóan fenyegeti ez a veszély, és tudván, hogy nem, miután folyamatosan a sötétségben és a depresszióban létezik, nem várhatja meg a kitisztuló pillanatot. Ez elfelejtik az embert, nem? Hát szóval de persze, perce, hogy ez egy demonstráció, persze. ezt nyilván sejtjük, tudjuk, de hát elfelejtik az embert, és, és nehezen várható az el, hogy visszarángassanak azért, mert hát, te most elhallgattál. Hát főleg, tehát itt, itt van egy nagyon markáns... Ilyen, ilyen uh, nem rendszerváltás, hanem dimenzióváltás, vagy a kultúraváltás a belül amelyik... De te közben dokufilmes is vagy, érted? Tehát duplán nehéz a probléma. Azt is lehetne mondani, hogy szépen azonnal veddelő elő dokufilmes el. Igen, azt csináltam. Tehát azt csináltam kétségkívül, amikor az Alföldi uh, Robitól úgy elvették a színházát. Mondjuk így, akkor azt úgy végig filmeztük, és, uh, és abból lett egy szerintem erőteljes film. És... És csináltam kis filmeket, amiknek sokkal nagyobb lett a visszhangja, mint, mint, ami, mint amit úgy az ember várt. Szóval nem vagyok teljesen. Az, amikor a, a Ninit lelocsolják sörösüveggel, az díjat is kapott. Hát, ugye? Sok, sok felé ment. Sok felé tudom, mondjuk égen. el, hogy van egy, egy nagyon szép bisnitt. <gül> <gül> hát hát ez, egy, ez nem egy csinittes film, de is egy 5 perces ethüde, amelyben 60 évtelik el egy. Egy, egy egy kislányról, akinek a Dunába lövik az anyukáját, és aztán ő idős néniként átéli ismét azt, hogy megtámadják, hogy miért azt bízzuk a hallgatókra, vagy nézzék meg a filmet. Az a címe, hogy meséld el. Igen, nézzetek, Na, igen. De, de, tehát, hogy, hogy azt, a, azt a kultúrát, vagy azt a szokást veszítettük el, vagy én kikoptam belőle, amelyik amelyikben természetes volt, hogy bizonyos filmkészítőket már megkérdeznek arról, hogy te figyelj, mi, miért hallgatsz, mi van veled, nincs-e egy ötleted, gyere ide, gyere, domáljunk, vagy egy szinopszist, mi van a forgatókönyveddel, két hete nem hallottam rólad, mm. mikor indul be a következő filmet. A Simó Sándor, akit te Én gondolom, is lehetne, hogy jól ismerjük, a fiánt is, de én a az fi... apját szerettem jobban. Igen. Tessék, csak Na tessék. <gül> Igen, a, és, és, és az én szerintem legjobb filmemnek a produszere volt, meg talán még azt is mondhatom, hogy barátom, ő meg kollégám, ők két nagyon fontos mondatot hagyott ránk. Az egyik az úgy szól, hogy nincs szánalmasabb a, a, a, a körülményekre való folytonos hivatkozásnál. Ez az egyik. És ez, ez mélyen igaz. Tehát mindig kifogást találni, mindig magyarázkodni, most miért nem csinál az ember. Ezt ősz magamnak adresszelom. És a, a másik az, hogy filmrendező az, aki a következő filmjét is meg tudja csinálni. Tehát én nem vagyok filmrendező addig, ameddig újra. Minden adás utolsó adás. Dehát akkor ezt ismered, nem? Hát Igen. Igen. Szóval, na mindegy, hát így, így telik uh -huh. az élet. Ja. Ak akkor ez annyit jelent, hogy a jelen pillanatban professzori identitásod van? De nincs igazából, mert, hát nem, mert azért ez frusztráló. Tehát tényleg ezt minden pillanatban fölteszem magamnak azt a kérdést, hogy legitim-e bármi, amit mondok a hallgatóknak, ameddig nem tudok ö, referenciákat mutatni, ö, a, a hivatkozásokat. De a korábbiak nem számítanak? Valószínűleg számítanak, meg... Nem érted, azért akkor így... Pszichológiailag reménytelen helyzetben vagy. Mert akkor örökös hamleti bizonyítási kényszerbe Persze, vagy... igen. Hát igen, belül, de ezt, ezt belül vívom. Megremelem most, a diákok Aha. ezt nem hallgatják, de, de alapvetően ezt, ezt becsomagolom egy ilyen Aha. pedagógiai modorba, és, és kemény elvárásokat, nívót ö, ö, diktálok. Ö, szerintem, én szerintem tudok hasznos lenni, de belül ezt én, ezt én tényleg vívódva élem Másként meg. Téged, hát igen, persze. Ha, ha már így a magyar film, én nagyon sok egy figyeltem, tudtam, hogy miről van szó, aztán kiszálltam, így, így most már teljesen őszinte a kérdésem, <gül> hogy létezik most másfajta magyar film, mint mondjuk, ami a grűnék kell bezárult, tehát a stúdiók eltűnése okozott-e valami pozitív vagy negatív hatást? mindegy? Nem tudom. Szerintem pozitívat is, meg negatívat is. Hogy a, hogy a, a stúdiók eltűnése az... az néz eltűntek jó és rossz stúdiók. Azt, ezt kell mondani. Tehát eltűntek olyan stúdiók és stúdióvezetők, akik akik nem voltak demokraták, nem voltak nyitottak, és nem voltak jóizlésűek. Viszont visszaéltek a hatalmukkal. Az, hogy ők eltűntek, az, az, az senkinek nem rossz. És aztán a, a, a, a Grunowski-feri féle alapítvány eltűnésével ott utána nagy baj történt. Először is az egy nagyon igaztalan, nagyon aljas korszaka. Talán a legsötétebb korszaka a modern filmművészetnek, vagy a filmgyártásnak tehát amikor kriminalizálnak több száz vagy több ezer filmszakmai dolgozót. Ez, mondjuk el a hallgatónak, hogy olyan ügyes technikával csináltak, itt egy banki tartozás technikai trükk van, amivel sikerült az alkotókat azonnal kriminális helyzetbe hozni, csak hogy értsék. Igen, igen és bizonyos producereket pénzügyileg is de igen, facto kriminális helyzetbe, szóval a, a nullával egy egyenlő. történt, mondjuk, mondjuk kell. A, a hát, olyan a filozofus perek, olyan, de olyanok, hát, ez hogy a, igen, hát, Ezeket az 23 Pétervár GPU, ugye a feelingre. Hát, igen, igen, mert mint a későbbi történések jól mutatják, Hát ez, ez előkészített egy, egy bevonulást, tulajdonképpen egy bevonulását egy. az új rendszernek. A, de ha azt kérdezed, hogy, hogy létezik, -e, nem tudom, hogy ezt kérdezted, de, de a, gyorsan mondom, hogy Igen. létezik független film, tehát a mostani, az úgynevezett a vajna rendszeren kívüli Igen. független film is létezik. Hát utaljunk csak uh, Hajdu Szabolcs Ernál Láék, Farkaséknál című filmjére, uh -huh. meg saját pénzből, fillérekből Fél készült, legyen? és azonnal uh -huh. egy. Kalivari fődíjén jutott el, és mellesleg nagyon jó film, tehát uh -huh. mindenkinek ajánlom, hogy nézze meg. Szóval, tehát nem csak az, hogy Mudrucó elé Párizsba, hanem még Magyarországon is készülnek független filmek. Nem olyan sok, mint ahogy kéne, de körülbelül én is ezt vettem a fejembe. Egész őszintén ezt vettem a fejembe, hogy hogy... hogy hogy megpróbálok a, a, kev, a nullánál is kevesebből ö, ö, független filmet csinálni. Nem, <gül> nagyon Igen. vicces, hogy értsétek meg, én valaha független filmes voltam, a Salamon volt a profi rendező, és akkor eltelik egy bizonyos év, ez ugyanezt meg volt történetve a Ladánybennével is, a Ladányben nagyon hamar híres lett, és aztán ö, szívesen mindig fölléptek a Hontés és mert és kérdeztem, hogy miért. És akkor azt mondta, hogy te tudod milyen nehéz visszamászni. <gül> <gül> igen, és tényleg hogy a Tímár Péter is független filmes volt. Például mondok egy független filmes, De azt nem, az nem láttartozik, igen, hogy ő, ő hogyan változott és mind. Tehát egyrésztől hiszel abban, hogy lehet filmet készíteni. Igen. Független... Uh, ha, ez nagyon inspirál. Ez nagyon-nagyon ez, uh, ez uh, ambicionál engem. Azért, mert nehéz hinni ebben? Azért is, mert nagyon, nagyon jó hatása van annak, amikor nagyon beszorítanak téged uh -huh. pénzügyileg, meg egyéb tekintetben. Ez, ha valami, az nagyon inspiratív. Az nagyon elő... Tehát kipréseli az emberből a, az igazi tiszta kreativitást. Uh, érzem benned az életöztet, ezért kérdezem meg, tehát akkor a kapitalizmus magyarországi formája az neked is megfelelő, mert növeli az inspirációdat. Ez a, a kicsit a... dél-amerikás, keleties... Nézd, a, a, a, van, hát legyünk konkrétak. A mi? film alap, amelyik egy, amelyik egy amelyiknek az élén egy kormány biztos áll, nyílt és mindenki számára átlátható pályázati rendszerben működik. Tehát én arra nem mondom, hogy az egy antidemokratikus képződmény, Igen, de azt mondom, hogy nem eléggé nyitott, Igen. és azt is mondom, hogy nagyon bonyolultan működik, de azt is gyorsan hozzá kell tennem, hogy én ismerek legalább őt olyan filmet, Igen. ami kiváló, és amelyet ők finanszíroztak. Tehát most a Saul fiát nem is Igen. kell külön említenem, de van még néhány, amelyek nekem baromira tetszik. Tehát én nem utasítom el, vagy nem támadom a, támadom a finanszírozás nem rontja le a mű ér esztetikai értékét. Mondjuk ki a nem csak hogy értsék hát a így van, problémát. Így, pontosan, mint ahogy mint, és, és nem jelenti azt, tehát, hogy ebben részt... De itt nekem van egy vitám Tarbélával például, uh -huh. Tarbéla azt mondja, érdekes ez, vagy? mondhatom ezt? De Csillád, ha nem érdekes, akkor nem, akkor csunkjátok el a rádiót, és dugjátok a fejeteket a műzliben. Tarbéla azt mondja, hogy, hogy nem le, ezeknek a kezéből nem lehet elfogadni a falatot. Mm. Tehát, hogy kollaboráns az, aki, aki, aki ezt a rendszert azáltal legitimálja, hogy, hogy benyújtja a pályázat. Tehát én ezzel nem értek egyet. Előbb szenzűstőt hallottátok, most hallottátok? Robespierre. <gül> <igen. gül> mert, hát, mert érted, Jancsó sem, Jeles András sem legitimálta a KDR rendszert. A, tehát a, a Kis Valentino igen. akkor is zseniális, hogyha a, hogy a KDR rendszer, a KDL rendszer KDL kellős készít, közepén készült, 1979-ben nem. Ez tehát annál nem tudunk, az nem az tudunk az sok jobb, jobb filmet mondani. Igen. Úgyhogy szerintem. Tulajdonképpen én nagyon hamar rájöttem a finanszírozás és az esztetika különbözőségére, mert Uh, uh, ugyanolyan okoknál fogva, mint amit te mondasz, hát nem lehet megmagyarázni, hogy a világ legszebb vallásos filmjét Oroszországban, Tarkovsky, a Sztark, az, az ateizmus, tehát a finanszírozás, az nagyon érdekes kérdés, a pénz nem fogja megrontani a szellemet, hogyha a szellem erősebb a pénznél és ez minden társadalmi rendszerben, az az amerikai rendszere is igaz. De hát még a rublióvot is ott csináltad. Nem? Hát a a rublióvot is azért, azért az, hogy, hogy legvastogabb... Nem hogy a breznyemnek köszönhetjük a, a rublióvot, az Andrei rublióvot. Tehát jó, de a, kellett az a zsenialitás, amelyik azt utat kellett. tör magának, de. vagy a, tehát amelyiket nem lehetett elhallgattatni de. nyilván, de ezzel a méretű tehetséggel ugyan nem rendelkezünk itt a mikrofonnak ezen a felén, de azt és, és éppen ezért azt gondolom, hogy most nekem van dolgom azzal, hogy a magam szemében, a magam számára megteremtsem a visszatérést, vagy hogy is mondjam, szóval hogy rehabilitálja magamat ebbe, ebben a, ebből a hallgatásból. Az hogy lehet, hogy e, e, egyrészt ez egy kicsit a doku vénádra is vonatkozik, de hogy e, nem szálltál be arccal a, a az elmúlt két-három év történéseibe. Tehát bizonyos az értelmiségi magatartás két, többféle módon valósul meg. A leggyakoribb, hogy mindenki összejár a barátaival és a konyhába beszélget. Ez a 70-es évek feelingje. És én is szeretem, vagy saját magába zárul. De van olyan is, aki így lement az utcára és elkezdett ö, küzdeni vagy harcolni. Miért nem, miért nem, én sem vagyok az utcán, de miért nem vagy az utcán? Mint tüntető? Bármi. Nem, mindegy, hogy hogy fogalmazom meg. Nem az utcán fogalmazom meg a, a véleményemet jelen, én jelen pillanatban, nem csak az mert mikrofon van előttem. Egyébként, a, amikor azt éreztem, hogy van terepe a, mondjuk a film világban annak, hogy én, hogy én aktív legyek, hogy politizáljak, mm -hmm. hogy hogy, hogy részt vegyek, és nagyon aktívan vegyek részt a, az eddig első és leg sikeresebb filmes forradalomban az első Fidesz kormány idején, amikor egy film központot akartak a fejünkre ültetni az akkori mozgóki alapítványt elsöpörve. És akkor néhányad magammal, ebben nagyon-nagyon részt vettem. Nagyon szóval tényleg nyomtuk a barikádon és mm. sikerült ezt visszavernünk sikerült minden amit szeretünk volna ha, tehát akkor neked van ilyen múlt van egy ilyen emlék tűnt, lehet, e és aztán hát most most annyiban is változott a, hát most, most képzeld magad elé ezt a ezt a kálomista ügyet tehát azt az ügyet, amikor a Gábor nevették. Tudom, még fantasztikus. Na akkor ismered fantastic. az egészet? Hát nem hogy... viccel. Én azon, azon gondolkoztam, ezért tartom nonszesznek ezt a történetet, ami Magyarországon van, mert mondjuk ki, hogy nem történt meg a magyar film történetében az, hogy visszahívtak volna vetítésből filmet kivágásra. Igen. Nem volt ugye ilyen. Szerintem nem. Nem. Volt. Olyan volt, hogy a, vagy a, a legenda szerint olyan volt, hogy a szabó saját esztetikai meggyőződésem miatt a saját filmjéből a bemutatón ollóval ez, a, fölment a gépházba, és kivágott, kivágott egy snit. Cellux-szal Mert úgy gondolod, hogy ez rossz az De igen. ez, hogy, hogy az megtörténjen, ami megtörtént erre, ez, ez valóban példa nélküli, és ráadásul az, hogy ezek után az illető úr Befenyíti. Befenyíti igen, az embereket és de, állásvesztéssel sújtja azokat, de, akik részt vettek abban a bizonyos de. Kút című filmben. Most az ezzel, ezzel ez ellen való tiltakozásnak nyilván magam is a része vagyok, de nem látom, hogy ettől még. Tehát én igazából azon is megvehetőben... Elfelejtetted az ispáni rendszert. Én emlékszem ezekre az erdélyi csávokra annyit segítettem rajtuk, hogy nem tiszteljek előttük fölöslegesen. Csak mondom, hogy ebben van az ispáni, hogy befenyítem de nem csak az, hogy kivágatom magam, hanem, hogy figyelj, hát még bünti is lesz. Na. Fantasztikus. Igen. És Igen. tudod, az, az nagyon megdöbbentő, hogy noha aláírták ezt a tiltakozást vagy 600-an, de az ember ennél sokkal többre. Tehát, mint mint, tehát, hogy a, amivel kezdett, hogy a 89-es remények, meg az a tisztaság, meg az a, igen, az hipi, a hippi félig, érti, igen. igen, hogy úristen, itt most úristen. Minden, minden a helyére kerül, tehát, hogy, hogy igazságos, tiszta lesz a világ, igen. vagy hogy mondjam, hogy én becsületes, igen, ehhez képest, ezzel a lelkülettel az ember arra gondolt, hogy le fog állni a körúton a forgalom azok után ami történt. De nem, ezt, de nem igen, ez van. Igen, igen. igen mert a Pilinszki mondja, hogy a mélypont ünnepe, tehát a, a, a mélység az nem fényesen csillok, hanem egy a is, még mindig, még mindig van. Ö, tulajdonképpen ö, amikor elkezdtem így vizsgálni a magyar valóság megváltozását, akkor tösszer felcsútra, és hadd mesél nektek, hogy nagyon érdekes a dolog, minden csak látószög, lépték és mérték kérdése, mert amikor ez az drága kisvasút megy a stadion előtt, ahol nagy perspektíva van, nagy tér, kézzel az a stadion ott olyan, mint a foci imaháza lenne, az szép, de egy éles kanyarváltással a magyar valóságba bejutsz egy faluba, ami nem létezik, és a. a, a, tehát a, a a fikció és a valóság olyan szinten keveredett Magyarországon szerintem a médián keresztül, és akkor még jött a bulvár is, a hülyeség is. Azért kérdeztem tőle, hogy a, úgy veszít el az ember a, a, a nézőit, hogy, hogy a, a néző pusztult el? Mert a bulvár azért sokat tett annak érdekébe, hogy a, a, az érdeklődés is elmúljon. Mielőtt válaszolsz, egy állandó hallgatónk érdeklődik, hogy ki most a bakács Tibornak a benténge. András filmrendező, a Vendégünk jelen pillanatban eh, professzor, és eh, bűntudata van, hogy eh, nem csinálja az új filmét, ha jól foglaltam össze. Igen, abszolút jól, és azért azért, mert, mert azok a produszerek halnak meg sorra, mint Simó Sándor, vagy mint legfrissebben sajnos Angelus Iván. Például. Akik, eh, akik okosak, tiszták, eh, rokonszemvesek és elegánsak. Tehát, hogy eh, nem mintha akik itt maradtak, azok ne, ne lennének nyomokban, ne tartalmaznának ilyen emberi minőségeket. De mint a de... elmentek volna, azok az többet. Az... <gül> igen, <gül> igen, igen, mindig a jók igen, És, ezek, és az, az elegancia az nekem tragikusan jelzik, tehát az, az, az fáj, és nem tudok, a, nem tudok a hiányával mit kezdeni. Most... Most mondod, az eleganciát nekem beugrik, akit nagyon szeretem, Szantusz János és szintén fiatalon. Hát... Igen. Csak azt mondom, mennyi, mennyi elegancia Igen. volt benne, Istenem. Vagy, vagy hogy a kollégád megkérdezte az előbb, hogy milyen zenét nyomjon, és abban a helyzetben voltam, hogy azt mondhattam, hogy David Bowie, tessék. Uh -huh. Tehát, hogy Eszterházi, uh, Jancsó. Tehát, hogy, hogy uh, egy, egy, egy olyan közeg múlik el, olyan uh, ilyen, um, vonatkozási pontok múlnak el, és jó, nem múlnak el, át valahol vannak biztos, Igen. de elmagányosodik, szerintem az ember uh -huh. nélkülük. Igen, de milyen jó, hogy mondtad igen. a igen. Te hallgató? Akkor hallgat tedd föl? Igen, tessék. Jó estét. Jó estét, szevasztok, Horváth Péter vagyok. Ha, szóval. Péter. Csókolom az Andrist is, a Tibort is. Egy mondat először a Tibor én is már egy párkor, hogy méritsz. Tudják azt a Zsötembről, de ez most már nem ide tartozik, meg úgyis mindjárt 5 óra. Az, az egy egyértelmű, hogy 11 vagy 12 évesen csináltad a Get No-című filmet. Igen. És nem gondoltál arra, lehet, hogy extrém hülyeséget mondok, hogy ezt le kéne és újra bemutatni, mintha egy premier lenne? Mert ez annyira jó és annyira aktuális lenne ma is, és annyira jó a gesztessé, aki szerintem te egyetlen olyan film. Péter lennél a producere? Ha, ha, ha. Nem, hát ez most csak egy forgalmazási ötlet, amit mondasz, ugye? Tehát, hogy az elkészült filmet ha. újra bemutatni. porolni, és újra kell fényelni, esetleg hm. majd rágyerünk. Jó. Erre túl sok pénzt nem kéne, mert annyira jó film, nem tudom, Tibor, láttad ezt a Igen. filmet, ez valami zseniális. Hát, tú, köszönjük, egy... jó. köszönjük, és most túl ér. az a Péter. Köszönjük. Igen, köszönjük. köszönjük. Salomon Arrással beszélgetünk, de most úgy teszünk mintha egy rádióadó lennénk, amely pontosan ad híreket. I'm elég volt ebből a nyálból, mert Salomon Andrással beszélgetünk, és a kevés azért az időnk, hogy e, még a végére, mert azért tudom, egyrészt cigány és e, antiszemitizmus kérdésben nagyon érzékeny vagy, és hát e, bátran merem állítani, hogy e, exponenciális fejlődés futottunk be az alatt a 25 év alatt, nem így látod? Tehát szenofóbia, rasszizmus, idegengyűlölet, gyűlölet szerintem olyan, mint a téged bosszantanának. Több pokol illet ebből a szempontból a, Ugye, pokol, a, a környezet. Hát ezt nem nem is lehet elhinni, de, de nem tudom, hogy, hogy... Ez egy fúró. A fúró, fúró a az a rádió jelz, hogy a rádiónak szép lassan véged, de amíg tudod nyomjad. igen. Tehát, hogy, hogy nem tudom, hogy minek higgyek, hogy a szememnek higgyek, amikor a... Na az interneten kommenteket olvasok vagy a szememnek higgyek amikor a, az úgynevezett szennylapokat olvasom hogy az az igaz vagy az az igaz <hül> amit én érzek hogy tönképpen az emberek nem ö, tehát lelkük mélyén nem kzenofógok nem nem nem, nem, nem, uh -huh. lelkük mélyén nem aljasok, hanem vannak a legaljasabbak akik az emberben akik a mindannyiunkban ott rejtőző, no, legrosszabb ott piszkálják fel. Uh -huh. Tehát én szerintem, de ez inkább a te területed volna, hogy rámutatni arra, hogy mi az, hogy ördögi? Tehát, hogy de effektíve. Hát a, a, a, a baj az, ha nézzük ezt teológia problémát, hogy a, az ördögi, az hangos, látványos, és megmutatja magát. Még az, akik nem olyanok, azok inkább rejtőzködnek, bezárkóznak és ezt nehezebb látni. Tehát lehet, hogy igazad van, hogy nem olyan nagy a romlás az emberek lelkén belül, de biztos, hogy a, a romlás látszik a hangoskodókon keresztül. Igen, és hogy ez egy koncepció, és én szerintem iszonyatosan, látványosan, és erőteljesen működik, de a valahol a mélyén, én azt gondolom, tehát, hogyha mondjuk... Igen, de ha, ha mondjuk erre egy propagandával ráerősítenek, azért gondold el, hogy elszabadulhat a ló, vagy, vagy a... a, a nem biztos, hogy a politika által felhasznált gyűlöletkampányok jót tesznek az egyébként leromlott lelkünknek. Hát ö, meg, hogy, meg, hogy. Hát egyrészt és másrészt. Meg, Kádári hogy... lelkünknek, hogy pontosítsak. Hát igen, megértett? Meg szerintem nagyon kevés ember, szóval relatíve kevés ember van, akinek az integritása személyes meggyőződése, ereje, ön tudata, tájékozottsága, megvédi ezektől a leg, uh -huh. leg és súlyosabb támadásoktól. Tehát itt, mert hogy egy <coughs> hát, hát mindannyian célpontjai vagyunk ennek, tehát hogyha ha nagyon sokat mondják is, tehát hogy a, hát tematizálva van a, a közbeszéd, a közvélemény, az majdnem az összes sajtó és még akkor is, ha fúrnak, akkor is. Nem, ez úgy van, mint a Bunyuelnél, tudod a végén, amikor nagyon fontos dolgokat mondtak a filmbe, akkor egy repülő elhúzott hátul, és nem, nem lehetett Tehát, hogy, hogy... És, és azt megígérjük ugye a hallgatóknak, hogy el, eltűren a most az amerikai választási kampányban ö, feltűnő megrendezett ilyen meréletkísérletektől ez nem egy megrendezett fúrás, tehát itt valóban organikusan fúrnak valahol a házban. Igen, ez, a, ez, ez az, az élet. Van. De, de folytasd? Én... Hát ez, mi fog... na, na ez hát az, az érdekes. Hogy... Hát emeljük meg a hangunkat. Nem. Ez, képzeld, ez azért van, mert valószínű a regiszter zavarja agyodnak azt a területét, ahol gondolkodsz. Igen, igen. De ez, de, de ez tehát ez a hogy... külső betörés. van is rájöttek, hogy hogy lehet kinozni az arab foglyokat. Igen. És... Na de ez azt jelenti, hogy a rádió még mindig egy marhajó rádió, tehát, hogy itt a közelünkben is hallgatják természetesen a műsort, és a Pali azt mondja, hogy ezt ő nem tudja másképp elhallgattatni, mint hogy magát a stúdiót fúrja ketté. Hát vagy olyan, mint Lajkó Félix, hogy ráimprovizál, fúróval. Azért ez a jó a magyar hogy tud a saját nyomrán sokat röhögni, tehát azért még fejezbe be ezt a... Hát, hova fog ez jutni? Tehát eljutunk a polgárháborúig? Ezt kérdezem na, akkor. El elmondok, ha szabad egy, egy pici személyes történetet a minap, egyébként pont egy rádiós munkámmal kapcsolatban, egy tervezett rádiós munkámmal kapcsolatban, erre egy időben nagyon sokat rádióztam, nem csak itt ebben a rádióban, hanem az úgynevezett négy. né. Salomon Adás Kúr rádiós volt. Mondjuk. Igen, Igen, az, így, az volt a műsorom címe, talán a leg vagy a leghűségesebb hallgatók még emlékeznek rá. Az volt a címe hogy Kino Pravda, és uh -huh. itt így ültem, mint te, és uh -huh. filmesekkel beszélgettem. Na, és hogy a. de az úgynevezett egykori néhai magyar rádióba, nagyon sok hangjátékot csináltam. Írtam és megrendeztem. Uh -huh. És újra felmerült, hogy valami lenne, valami rádiós munka, és és egy küls, úgynevezett külső gyártóval, egy beszállítóval. Érted, mert ezeket a munkákat kiszervezi. Igen, igen, Az igen. egyik ilyen... Úgy éri meg. Igen, úgy éri meg. miközben ott rohadnak e, a, a, a világ cinc... legjobb stúdiói. De ne kell a kicsiknek a titkokat. Igen. Igen. <laughs> és akkor egy ilyen, beszél, egy, ilyen meg, egy ilyen tervezett rádiós munkának a kapcsán belebonyolódtam egy úgynevezett antidemokratikus szellemiségű vagy hangvételű beszélgetésbe. És közben mentem az autó, autóban, és annyira ö, felment az, a mm. vérnyomásom, hogy elkezdtem ordítani, de nagyon-nagyon hangosan. És közben úgy gondoltam is, hogy, hogy hülyeség, hogy nem próbáltam meg ének, ének, énekléssel valamit kezdeni, mert rájöttem, hogy nagyon jó állapotban van mm. a a, szóval minden a rezonáns testem és a <gül> hangszállai, meg mit tudom én. És erről, a, ezt most csak azért mondom el neked, mert én azt én azt tapasztalom magamon, hogy a hogy a, hogy a hogy a demokratikus ösztönök működnek az emberbe. Tehát amikor uh -huh. közvetlen közeletben ő azt tapasztalod, hogy, hogy valami uh -huh. iszonyatos disznóság uh -huh. van, akkor, akkor azt egészségesen, re egészségesen reagálsz, uh -huh. és kitombolod ki magadból a, a bajt, tehát hogy nem fognak tudni szerintem minket eltaposni uh -huh. azok, akik, azok, akik azt akarják, hogy, hogy megnémoljunk. Na mindegy, nem akarok ilyen nem, nem pátoszos. Érdekes. Nem, nem pártosos, mert közben én 1938-ra és Berlinre gondolok. Tam a gestapo tárát, na hogy ott azért Te a polgárság ugyanezt gondolta. Na, ez, na, ez tök jó, hogy mondod, mert szerintem nem vagyunk megfélemlíthetőek. Tehát, hogy uh -huh. ez szerintem ez a leg, legfontosabb. Azt a semmit, tehát annyira felkészületlen voltam arra a fajta támadásra, amiért, és annyira nem, gond, nem volt időm se lehetőségem, hogy uh -huh. autóba szágultam. De nem is meg benned gondol. ez a, az Hát egyáltalán nem félek senkitől. Uh -huh. Na jó, hát ez most ilyen... Értel a nők, igen. <gül> azért néha mondjuk igazat is <gül> jó, jó a kino pravda az ugye az a, a pravdának az a válfaj volt, amit a mozikban osztogattak igen, a a mozikban osztogattak, igen, az a zigavertovék, zigavertovék csinálták, csinálták, csinálták, igen, igen. Van, egyébként a pravda nevű moziban is voltam, mert volt egy ilyen nevű mozi Moszkvában egyébként, miért ne lett a pravdáról a pont nem, pont a miért ne lett ez minden a pravda című lapnak a, a mozis kihagása hát mint ahogy nálunk is szerintem még emlékeztek talán rá, amikor a nagy filmek előtt a 60 -s, 70 es években mozi híradó volt, igen, és ez így van. Csak hát azt, azt olyan tehetséges emberek csináltak mellesleg nálunk is, hát például Gödrös Frici, vagy Pinter Georg csinálták igen. azokat a híradókat, am hát ezek a, a mágikus realizmus jegyében. Te biztos láttál ilyeneket, igen, nem? Igen, igen, Csodálatos. Igen, igen. Tehát, hogy a, azokat... A magyar avantgard a... jeles hát, figuráiról hát, beszélünk, igen. akik Dolgoztak, igen, igen, de úgy, hogy, hogy tulajdonképpen termelési riportokat kellett csináljanak, hogy a 60-as évek lakásprogramja, vagy valami, és hát most vetítettem a diákoknak, hát elképesztően Tehát tehetséges. Tehát azt mondod, hogy ha bekapcsolom az M1-et, és nézem a most induló fiatalokat, a régiek tehetségesebbek voltak. <gül> hát, nem, tudom, <gül> látni, nem kell látnod, hogy, hogy mi történik így, csak mondom, hogy egészen hihetetlen. Hát rémülök. Fölfog, rémülök. Igen. A képhez, szöveghez nincs viszonyuk. Ez érdekes, hogy úgy is lehet működtetni valamit, hogy közben az alapvető szakmai feltételrendszerek, szabályoknak se kell érvényesülni, mert, mert már az se érdekes. Na de a közös barátunk, akit már ma megidéztünk a műsorban is, <gül> még műsoron kívül is, a Sándor Pali szokta azt mondani, biztos neked is mondta sokszor, nekem sokszor mondta, hogy Apukám, morál a filmvásznon. Ezt akkor szoktam mondani, amikor az ember így moralizál <gül> valamit, és azt mondta, hogy egy káromkodást is most még hozzá tennék, meg, néze, hogy apukám, morál a filmvásznon. tehát nem moralizál, hanem tedd oda ted a, oda a morális ö, ö, ö, ö, alapállásodat, vagy értékeidet, vagy a, <gül> a, a, a Na hát várjuk, hogy csinálj újra a filmet, <gül> pont a morális alapvetések miatt, mert szerintem ez a nyomorult népnek bizonyos szempontból szerintem szüksége van Onnan tudom, hogy nem csak úgy rossz, hogy meghalt Eszterházi, de meghalt Csóri, meghalt I.S. Gyulam, de a magyar az úgy szocializálódott, hogy mindig voltak ilyen. Biztos a Petőfi függ össze ilyen népnevelői illúzióink arra vonatkozó, de Platonnak is volt, hogy nem lehet magára hagyni a népet, és kb. meg kell mondani neki, hogy most jó, vagy rossz irányba megy. A minap a, azon a közösségi média felületen, ami, ami nekem még nem vagy a résztvevője, de ahogy hallom, majd leszel, Igen. ott már végső elkesedettségemben ilyes gyulához kellett forduljak. És Na, el... tesszék, akkor most belecsaptam. É, én egymondot be, egy mondat a zsarnokságról, és én, én kitettem. teljesen te nagyon, nagyon működött. Hallgat, jó van? Nem. Viszont figyelj, nehezett kérdezek Levente, urh van? Ez vagy ez, Európa kiadó. Vagy Európa kiadó, mert a Salamon abban játszott, és <gül> ezzel a zenével búcsúzzunk tőle. Hogy és, a, és az a kérdés, hogy akkor leporolod a Mi lesz? Hát ez Meg? egy nagyon kedves, de egy, egy, egy picit naív elképzelés a hallgató részéről, nem, nem mert, nem. mert a, film, a filmkészítés az, az egy nagyon súlyosan forgalmazási kérdés is. Azért kérdeztem, hogy már mint pont a az Hát A, speci, a, a filmgyártás el. az lehet egy, egy, egy, egy, egy ilyen kis útörő örsben az elképzelhető. Te, de a forgalmazás az nem. Az egy, az egy komoly szakma. Jó, akkor. és akkor tanúból tanú kettő, 2 kettő, ketnúból kettő Hmm, ha már... Ha Dobolsz már... még inkább... Az... Igen, Na, igen, igen, tudom, igen, igen, igen, nem, fia, Egyre Horváth Péter azt, hogy újra megnézze a De honnan a tudod, hogy hány ember nevében kérdezi a Horváth Péter? Azért az mindig valamennyire reprezentatív, nem amikor Jó, a hallgató. Mi okay. a türelmetlen vagyok a hallgató. <laughs> <laughs> De van zene? Hallgassuk, és köszönjük szépen, hogy itt Köszönöm. Jó. ott van a kell A bejáratnál áldogál egy férfi, őt itt, mindenki ismeri a Régebben nem engedték be ide, de mára már ő itt a portás. Az előtérben egy teláriom, abban egy tekergőzik, a hátsó helységben a pálinkát írt, a gyümölcsökből főzik. Vannak itt táncosok, és zenészek, kurvák és dílek. Kiöregedett birkózók és kétes hírű spilerek Szerencsejátékosok és tolvajok Áldozatok, akik lépre mentek és vádlottak Akik egyelőre szabad lábónk védekeznek És itt van mindenki nagy hangú haverja, akinel soha sincs Van viszont egy átterve, ami ugyanaz mint a bé. Vagy te, aki már órák óta egy játéképpen játszol. Meg a fekete özvegy, aki a bárkultnál olyan megrendülten gyászol. Belette lóg egy kép a falon, ami mérgezett nyilakat blöki ámor. Ez az állok szédül a holnap lejár, és a szakállam is már vagy ötnapos. A hely igazán otthonos, mégsem árt, ha az ember itt óvatos. A megbánás folytonos. Nézzem magam egy tükörben. Állok, gyűrődtem, és nézem, ami megmarad belőlem. Rám köszön, amikor meglát A mai műsor címe, kenyér És a világot jelentő deszkár A fények ott rombán villóznak És felhasson egy két tagú kórus Önnek évesznek, meg, hogy a művész, lát, bűvész, aki csak egy trükköt tud És a csontésből hastáncos nő És a fakir, aki beáramot vezetnek És kigyullad a kezében a fénycső És a Nézzi, miközben kígyót bűvöl, valamint kokó a csillagember. Egyenesen az űrből glinom a hely, pörög, ezt és azt is lehet venni. És a túl sok okoskodás az itt egyáltalán nem szexi. A se lett záróra, van egy gyönyörű lány, ki átvett, de nem gondolok rá, haraggal, megtöltöm magam ürességgel és az ürességet magammal. Annak is kell valahol lenni, aki este hol nem bár senki. Ezért itt van ez a hely. Messziről nem lehet látni, de mégsem nehéz megtalálni, mert itt fel, ott van. Egy bőröntel, a világban sodrótva, egyszerre itt találtam magam, ahol azóta se lett záróra. Van egy gyönyörű lány, aki átvert, de nem gondolok rá haraggal. Megtöntöm magam ürességgel, és az ürességet magammal. Na, itt az ürességnek a vége. Szerbusz, Nyusi, puszi, para. magaddal? Na, édes, alig tudom, hogy mi történt Magyarországon, csak pár... Lenyomatom van az egyik, ami segítsé tisztázni, hogy, Jó. hogy amikor azt mondta Schmidt Mária pára, hogy bűnöző, akkor ezt az ÁVH-s iratokba olvasta? Nem, nem. A, hát ez úgy, úgy történik, hogy ők egy ilyen emlékbizottságot működtetnek, ami alapos tényfeltáró munkával és hosszú-hosszú. Hónapok előkészületében. Azért kérdeztem, olvashatták az AVH-s hogy plukk bűnöző, nem? Nem, biztos, hogy nem, hisz az, az lehetetlen lenne, hisz ugye az milyen ironikus lenne, és hát már-már már perverd. Úgyhogy nem, én azt gondolom, hogy ezt a korrektén feltárásdelítettek ki róla, és... Az az igazság, hogy azok a tehát én furcsa életútot futottak be az 56-osok. Akár azok, akik a képen vannak, akár azok, akik halálos életből megmenekültek, akár akik börtönbe ültek, tovább mindenki ilyen másféle lesz. csak csak ugye ugye mécsűrépés. E, e, hogy hívják, azt a szerencsére nem jut eszembe valamely, aki a Fideszben van, az a hölgy? de mindegy. Az jó, hogy én, nem jut hogy... be a Wittgenstein, nem. Valami ilyesmi, nem érdekel. Vitner Mária. Hogy? Vitner Mária. Ja, hát ez annyira elmérdekes. A az, az van. hogy rengeteg különböző élet be, és nem mindegyik kompatibilis a mostani emlékezet politikával, hogy úgy fogalmazott. Uh -huh. És ezért azt gondolom, hogy az 56 os emlékbizottság és miniszterelnök úr, egy gyűjtők felhatalmazást nyertek ugye a két feljogosítja őket arra, hogy kinevezzenek 56-os hősöket. És ezt úgy teszik meg, hogy a létező adatok, képek vagy nevek nagyérbe állítják. Így lehetett ugye nem csak Károly. De ezt olvastam a, a, egy regényben. Ne. Az Orwell-nek a 1984 ben így, így upont ezt csinálja. Esküszöm. De az, a, de az a lényeg, hogy mindig az épp a megfelelő emberek lesznek 56-os hősök, Vicky Dászla, uh -huh. Pataki Attila nem csak Károly, és én azt gondolom, hogy ez így helyén való, mert így sokkal jobban tudnak azonosulni vel a mai fiatalok. Hát, hogyha ilyen idős embereket mutatnának, vagy esetleg halottakat, de lássuk, azokkal nehezebb azonosulni, de hogyha az Ákosra mondják azt, aki egy menő popstár... Aki a szénatér de... parancsnoka volt. Igen, és sokkal könnyebben közelebb érzik magukat. 26-ot uh -huh. így a fiatalok. Ákos a szénatér parancsnok. Jó, jó, nem nagyon nehéz megérteni, de igazad van. Kivel azonosulok ez a kérdés? Uh -huh. Uh -huh. És akkor uh, lehet, hogy a, a ha például kopasz vagyok, akkor a patakival. Én például, igen. Uh -huh. a rocker vagyok. Vagy, uh -huh. Ha inkább a könnyed, szintetizátoros alapú popzenek, akkor Ákos, akkor ákos. A, a József Attila színházat, akkor pedig a, a nemcsák. nemcsák. Azt mondod, hogy van olyan ember, aki nem csáknak képzeli magát a Nemcsákon kívül? Nem, de van olyan, aki szeretne, Károly Lánynék. Uh -huh. Fú, de bonyolult lelkileg ez az ország, azt kell de. Te például kire szeretnél hasonlítani, ha nem magadra? Én? Igen? Jobban? Uh -huh. Hát azért nekem vannak, vannak azért elképzeléseim, de azt gondolom, hogy én leginkább a Bill hát Gates-re. Bill Gates, Bill Gates. Aha. Aha. ilyen fejet szeretnél magadnak. De nem külsőségekben elsősorban ja. van. Ja, ja, ja, ja. ja. azt szeretném, hogyha a problémáink hasonlóak lennének. Uh -huh. Na, a, a problémáink hasonlóak, képzeld, én valamilyen okoknál fogva mérhetetlenül izgat a felcsúti kisvasút története. De miért? Nem tudom, valami szimbolumerejűnek érzem a, a vasutat. Uh -huh. És az talán azért. Nem. És úgy látom, hogy a most előkészített salát a törvényben meg tudják majd csinálni, hogy ezek a bolond egyekiek gajra menjenek, tehát mégiscsak lesz nyomvonal, titkosított, és stb. Nagyon helyesen. Nagyon helyesen. Vagyis úgy látom, hogy tényleg igaz az a mondás, hogy mindenképp az országot keresztül fogja szelni a felcsúti kisvasút. Miért van a hatalom logikájában ekkora jelentőség ilyen piszlicsári dolgoknak? És ez, ez a klasszikus farokméregető történet, ugye azt mondta, hogy kicse a farkam, akkor meg hosszabb bicskeig. Tehát én úgy gondolom, hogy ezek a gyermekkori traumák mindenképpen a miniszterelnök úrnál fennállnak, és úgy gondolom, hogy hatékony kezelés hiány, ezek egyre inkább átveszik a személyisége fölött az uralmak. És sok, sok mindenből látszik ez, de mondjuk tényleg átvetást ennek a. Az egy aki -e kis vasút, mert hogy az annak tényleg semmi értelme mégis ugye ezt a dolgot, mert megteheti. Tehát én látok e mögött, A hatalom az, hogyha... A író gyermeket otthon esténként. A hatalom tehát az, hogyha képesek vagyunk értelmetlen dolgokat megvalósítani... Hát ugye, vagy értelmeseket, de esetünkben erről szó sincs. Ugye valamelyik amerikai elnök azt mondta, hogy mintha az Egyesült el soha többé nem eszem brokkolit. Tehát belőle is így kitört ez a gyermekkori trauma, hogy most nem teheti azt, hogy nem eszik többé brokkolit. Ilyesmi van, azt gondolom Orbán Viktor személyiség torzulása is. Nem vagyok pszicháta -e, és pszichológus sem, tehát ez mindig nagyon veszélyes, itt távolról valakit... Díazna szizálni, nem is mennék bele, de én azt gondolom mindenképpen, hogy ezzel mögötte esténként hazamegy, és sír, és, és azt gondolom, hogy néha egy magára húzza a takarót, és így nem szólal meg. És Tehát ez, ez egy viszonylasz harc benne, a, a, az értelmes felnőtt, és a gyermekharc, és mindig, mindig a nyer Mindig a gyermeknyer. Uh -huh. Hogyha már így a lélekelemzést talaján állunk, a, a Lázár tarlósféle, Pszichoanalízisben kinek lehet rukkolni? Egyik hát ne, nem. ez az, az a lényeg, hogy az a, az a, az a ebben, hogy tudod, ez a, ez a minden, minden jó helyre megy, hogyha végre összevelekednek majd. Uh -huh. Tehát ez a csodálatos benne, hogy e, úgy ülhetünk a, a ring mellett, hogy nem handuló balhorog, az, az jó esik nekünk. Uh -huh. Én azt gondolom, hogy. Hát, igen, tehát szerencsére még, még azt sem mondhatnám, hogy uh, vagy, vagy De ez őszinte, ez az ellenszem? Szerinted? Igen, igen, az ellenszemek mindig őszinték, nézd meg. Ha valakire azt mondják, hogy szeretik, az sosem. De az, az, az ellenszem Amikor látod, hogy, hogy igaz. Uh -huh. Jó, ma is sokat tanultunk tőled, kedves kicsi feleséget, kedves kicsi kutyát és anyukád. Jól van, édesanyámmal tegnap voltunk, és nagyon jól van, feleségem dolgozik, rengeteget a kutya, pedig nem dolgozik, pedig most már keresünk neki állást, ugye hét éves lesz tavasszal, úgyhogy most már szeretném ő is hozni haza valamit, úgyhogy ha esetleg bárki, a, aki hallgat minket, most úgy döntött, hogy megbombázza a várost egy 2017-es bojtos naptárral, akkor az jelentkezzen, és akkor megegyezünk a részletekről. Köszönöm, hogy velünk voltál. Á, nagyon szépen. Szeretlek. Most lehet adni ki zenét. Semmilyen zene nem ér annyit, mint a hallgató. Szerbusz! Szia Tibor! Szerbusz! Jó, hogy megosztom a hatalomon most van hatalom, ez a legragyasabb, ez a legegresszívabb is úszik. Én kisinos voltam, nagyon fontosat mondok. Állam útójövítő volt, ez egy miskóczi útójövítő volt. Ott volt egy szakember, az ember, aki olyat mondott nekem, ha legunormának, hát szerint apám szalaszít verte volna, és hát lehetőleg, hogy nincs apám szabadlában. Tehát eh, volt gondosság. Az ipartanomban egy tanárunk volt, aki nem mondom egy meg a srácérítse, de felállított, és azt mondta, a hát fel, egy cigány vagy. egyetlen ilyen sztori volt, de senki nem nem röhögött. Tehát nem röhültünk annak, hogy közülünk egy embert az, az a bizonyos tanár, aki egy jó szaktanár volt, megment egyet, és megkérdezte látványosan. Nem volt köztünk ez téma, mert hétben öten szaladul a utcába, zsidók, cigányok, magyarok egyházba, senki és senkit nem anyázott, senki, senkit nem szidott, nem is egymást nem raboltuk ki. Mindenkinek, mindenki köszönt, tartjuk tartottuk egymás szokásait, vallását, ünnepeit. Ez a dolog most is Magyarországon, amióta az a nagyhatalmú, nagy gondolkodó Európa és a világ királya hatalma van, ez nagy filozófus történész, nagyon komoly tudás munkásága volt, és ezért megszerzte a hatalmat, jogosan. Ez kérlek szemben manipulálja, neked mondom, hogy ingyen rádió a szólok, hogy gyakorlatilag ez egy nagyon nagy gazemberség, amikor ahogy is a helyzet, a emberek itt azért atcsakodnak, fújnak egymásra amúgyis nagyon sok gűnöző a szabadában és a hatalomban. Egyetértük vele, köszönjük. Köszönjük csukkolják is a kis embereket, halló? Itt vagyok, itt vagyok. köszönjük neked. Föl akarjuk hívni most a zsidókat Jeruzálembe, ezért bucsúznék el tőle, de tényleg nem viccelek. Jó van. Köszönjük, sziasztok! Sziasztok, sziasztok, elmondom. Hívjuk, reggős Robit, és ha mi? Persze egyetlen nincs. Nincs kizáró, nem, hogy... Hogy? Világ, világbevő a minket hallgató. Igen, mert kiderült, hogy van, aki hallgatja az adást Jeruzsálembe, de most onnan fogunk bejelentkezni. Szerbusz, Robi! Marainkum, Szer Salán és Sálom testvéreink. Mondhatnám ezt Jeruzsálembe, mert ugye Palestina a Palestina és a Fővárosának tanult égelt a is, és ennek ellenére, hogy itt állok a, a Sigatófal tövények azt kell mondjam, hogy itt a legnagyobb béke és nyugalomban. azt már ismerjük, hogy milyen az, amikor egy ország kettőszakon mondjuk gyurcsenistekre és orbánistákra. Itt nagyjából ugye ez volt, a terület egyik részét azt gondolják a palaszkék, hogy a zövék, ugye gondolják az üzenélyek is. És egymás mellett a palaszkín és a zsidó teljesen békésen megszül az egyik dozárba ilyen álló, a más koráról és egymáshoz járva kávézik. És attól, hogy más Istennek a hívei, az amelyek természetesebb, hogy békében élnek egymás mellett, és persze mindenhol vannak végletegések, és hát itt a vallás hívják igazából mentségig, vagy mentségig ahhoz, hogy ugye itt egymás, de néha így meg, meg robbangat, vagy ilyesmi. Pedig egyik vallás sem szó szóval arról, hogy őd meg a másikat, hanem ugye mindenki a békérősen a a beszél, és én ezt most úgy érzem. Hihetetlen, hogy itt 24-25 fok van, és hogy eh, egész nap sétával telt a, a napon még Teraviv-ban ébresztem, így jöttem át eh, kocsival, eh, Jeruzsálemben, és hát be kell mondanom, hogy hosszába bejártam, eh, Óvda, Ejnáp, eh, Jeruzsálem, Geruzsálem, Teraviv, és így vissza, ma este ugye hosszú, lesz még a 45 kilométert kell vezetni, és hát nagyon sok emberrel találkoztam, természetesen magyarokkal is, és azt hát mondták, hogy hát ezek a katonák, ezek milyen kis bufúrszak. Erre mondtam, hogy ugyan már csak nem, nem értitek, hogy mit mondanak. Oda mentem, mondom, csinálhatunk hogy közös fotó. Persze, hát ott érdemekből volt a gépkuska, de ott ő elkezdem most jöttem a helyi erők Szóval fantasztikus ide eljön, hogy ezt a más végés eh, nyugalom hangulata, járja át az embert, itt mindenki mosolyog, rettetesen ráérnek, nem izgulnak semminek, nagyon lazák, úgyhogy de azt kívánom, hogy mindenki most én érzek, akárhol is van, próbáljuk uh -huh. meg szeletni egymást, nem a lényeg. Tehát azt mondod, de, hogy nem érzed a terror a silatokfalban, nem érzed a terror szelét, akkor azt mondod. Egyáltalán nem érzem a terror szelét, én jártam már egy évén Uh, ugye egy kollégámmal, akkor itt rádióztunk, meg a nyugatrádió reggeli műsorának csináltunk itt adásukat Párté Gábor kollégámmal, akkor sokkal több katona volt az után, sokkal több fiatal, fegyveres férfi plátunk, uh, ugye akkor indult a figyei háború, és akkor olyan három-öt percenként egy ilyen katonai gép elhúzott a tengerparton Tel a, a főgőzők felett, de ez akkor is nyugalom volt, ezenkinek akkor sem láttam más. Most sokkal kevesebb a katonám, sokkal kevesebb a turista, és nagyon-nagyon-nagyon nagyon valami. -nagyon -nagyon -nagyon úgyhogy tényleg azt kell mondjam, hogy. Megint irigyelünk is, téged. Is, Mondom, hogy megint irigyelünk téged. Nem kell, mert aztán fogok annyi dolgozni, mint a. Jó. állat tudom, ki tud, de hát nagyon sok munkaföld száhalmozódik Budapesten, illetve Szombat helyen, úgyhogy majd igyekszem behozni és hát tulajdonképpen a hétfőtől, a szelbáig, a szelbától minden is volt egy kis munka, de a hétvégét a szelcsütten egy kis pihenésnek, és hát a természetesen, hogy ez a, a mediterráni azok nagyon lazák, béráltint egy mx vagy egy, egy X5-ös és egy ilyen számítógépot kaptunk, ami azt mondom, hogy pontosan így és vagy Kína, vagy Győrkórel, vagy valami ilyesmi. Az agya a az kia, mert amikor ki bejelentkezik a számítógép az kia Egyébként semmi nem működik rajta, de 60 személyes vagy szép, és hát örülünk, hogy legalább megy. Remélem, hogy mindenki jól van, és kellemes hete volt. ugye azt kívánom nektek jövő héttől is. Jövő héten már a Budapestről jelentkezem. Várunk. Nektek. Köszi, köszi. Huszi, nyuszi. Csáll. Szeresetek egymást. Sziasztja. Szervusz, Braheer, Péter, szép jó estét! Üdvözlöm a kedves nézőket ezen a szép esős vasárnap délutánan. A, tetszik a virtuális kalandozásod, a biztos tévébe érzed magad, de ez rádió a nézőkre mondtam <gül> Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Most éppen szemerkél az eső vasárnap délutánban és természetesen mi a rádiókút hallgatjuk és Bakács úr most felhívott engem, és akkor kérdezném is őt, hogy milyen volt a jeruzsálemi tudósítás a kedves kollégánknak, hogy ráhangolódjak, mert az biztos nagyon pozitív volt. Igen, kézzel, de teljesen pozitív volt. Azt mondta, hogy teljes béke és szeretet uralkodik a falnál. És örültem ennek, mert a jó híreknek örülök. A fajnál mindig csendes béke van, és az emberek szeretik egymást, kivéve amikor föntről köveket dobálnak az emberre. Én ilyen egy csendes béke. E Jótékonysági vacsorán vettem részt Szegedvárosában, tegnap több százan összegyűltek, nagyon sok pénzért megvették a vacsorajegyeket, ezt a szegedi zsidó hitközség szervezte, ebből szokták a szegényeket támogatni, meg ebből gondolják egy kicsit a szegedi zsinagógát rendbehozni, ami Európa tizedik legjobb, legszebb, legnagyobb zsinagógája, és egy csodálatos kertje és botanikus kertje is volt neki, amit most majd talán rendbe hoznak a kormány támogatásával meg a kupolát hozzák rendbe úgyhogy zégi szép fényébe fog mutatkozni, hát az út nagyon érdekes volt, nem, nem sokat szoktam Szegedre járni és majdnem Belgrádba kötöttem ki. Aztán, amikor az Égülis-szegedre kerültem hazafelé Budapest helyett, megint majdnem Belgrádba indultam, és akkor hallgattam a rádióban, hogy ö, talán akkor mégis megindul ez a Budapest-Belgrád-gyors, amit én úgy szeretek, hisz annak idején, 1973-ban, amikor, nevezzük így, világá mentem, akkor Belgrád felé vettem utamat és onnét utaztam egy tengerparti városban, amit te biztos ismersz, Koperba. Jártál már ott? Ott nem, nem, nem. nem. Belgrádba igaz? Közel, közel van Trieste, és nagyon-nagyon sok magyar diszidens, aki világáment arra felé ment. ment világá, ez egy gyönyörű kis város, Hát Belgrád is felejthetetlen számomra. Sokszor visszatérek, és ez a Szegedi út eszembe jutatta, hogy a. Budapest-Belgád a szabadság útja volt valamikor, illetve a vonat, amivel az ember elindult világot látni, illetve diszidálni. Érdekes dolgok történtek a héten, mert emlékeztünk, egész héten emlékeztünk. Egy nagyon érdekes emlékezés volt a Dohányutcai utcai zsinagóga kertjében, ahol az 56-os zsidó áldozatokra emlékeztek. Én rögzítettem is a megemlékezést, a televízióban ezt be is mutattuk, érdekes volt, mert nagyon sokan, mintha egészen másképp emlékeznének és más dolgokra, de nem szeretnék vitába keveredni egyetlen történésszel sem, éppen ezért Szegeden egy nagyon kedves történészprofesszor aztán kérdeztem, hogy hogy van ez, hogy Ugyan arra az időre, ugyanazokra az eseményekre olyan sokféleképpen emlékezünk, és elmagyarázta nekem, hogy hát ez többek között annak köszönhető, hogy nagyon sokáig nem nagyon emlékeztünk, illetve meg volt adva, hogy hogyan kell emlékezni, meg hogy ez, ez egy negatív dolog volt, és azóta, amióta mi tudjuk, hogy. Mi is történt akkor ott azóta, mindenki másféleképpen akar emlékezni, ezt tudomásul kell venni, meg kell érteni. Egy viszont biztos, hogy ahhoz, hogy mindannyian közösen és ugyanarról beszéljünk, ahhoz le kéne mindenki, aki még közöttünk van, és emlékezik arra, hogy mi történt akkor, a saját verzióját írja, vagy elővegye a sufniból, a fiók mélyéből a képeket, és akkor nem lennének viták. Jó lenne tudni nekünk, azoknak, akik akkor még nem voltunk, vagy mint például én négyes voltam, hogy, mert erről ugye nem tudom, hogy neked meséltek-e sokat, vagy hallottál erről, de jó lenne, hogyha ha tudnánk hivatkozni nem csak egyes történészek munkáira, hanem az események színhelyen való résztvevőinek az emlékezéseire és benyomásaira. A múlt adásban, múlt adásban én egy olyan embert hívtam be, aki ott állt az utcán a rádiónál, és elmesélte, mit látott. Hát ez akkor te egy igazi szakember vagy. Az én mondtam neked, hogy igen, szükség van az ilyen igazi forrás szemtanukra is, nem csak a történészekre, és a politológusokra. Igen, igen, a politológus szakma az egy nagyon jó dolog, a történészek is, történészek lenni is gondolom nagyon jó dolog de nekem sikerült még annak idején Izrelbe. Persze ők másképp látták olyan embereket, aki Budapest parancsnoka volt, vagy a szénatéri macska, akik ott elmondták egy mikrofon előtt, hogy ők ezt hogy érték, meg ők persze már idősek, sőt van már sok olyan riportalanyom, aki ma már nincs is közöttünk, és érdekes módon nagyon nem egyeztek a politológusokkal, hogy a magyar történet. Igen, nekem igjen, igjen. Ez, ez megdöbbentő, de, de a megemlékezés az, az jó. Múlt héten egy bácsival beszélgettem két és fél órát, ezt rögzítettem is, aki, akinek mindenből kijutott. Tehát a, az első világháborúba kezdte, aztán a, jött a második világháború, és utána mesélte a. Mesélt a, a Hát ő már egy utódja, nem ő mesélt arról, hogy a papa hogy járt, és, és tehát az egész család mindenhol ott volt, végül tudott kötöttek ki. Hát vagy recske. Gulág, gulága, tudtam, tudtam, sejtettem. Szóval és és Ungvári eh, emberekkel is találkoztam, akik, eh, akik szörnyűségeket meséltek a dolgokról, és, és nagyon érdekes, eh, tényleg az utolsó pillanat, az utolsó lehetőség még elkapni a szentanukat, akik eh, végigjárták, eh, bevezük úgy, hogy a útját. Na, azért szép dolgok is történtek, eh, nagyon sok színházi előadás volt, koncert volt, például a Zeneakadémián, ez nem volt még, ha nem lesz, Pénteken lesz egy, pénteken butaságot beszélek, úgy látszik este van, és ilyenkor az ember ugye már nem annyira működik, tehát kedden délután lesz ilyen, már természetesen nem kapható, úgyhogy így senki nem bádolhat meg minket, hogy ez a hirdetés egy kameraopera, egy nagyon kedves operaénekesnél a főszereplő, a darabnak az a címe, hogy Anya, próbálják valahogy a föld is megszerezni a felvételt, vagy majd a hangot, és ezt meghallgatni. A hét, ami előttünk áll, az nagyon izgalmas lesz. Lesz hét ami nem izgalmi filmhéttel összekeverendő, szenzációs filmeket mutatnak be, tehát látogassunk el a testi mozikba. Van ilyet könyvbemutatók sorozata lesz, például a héten bemutatják... Umi Lesztenek az új könyvét, aki a bárhez írta a bégel, ez. Most volt ez... a vendégünk az én adásom előtt. Hú, hát akkor szenzációs, akkor a hallgatók már biztos tudják, hogy miről beszélek. És itt nem szakácskönyvről van szó, mert sokan azt hiszik összekeverik a, a, akkor, amikor ételről van szó, hogy ez biztos egy szakácskönyv. Nem, ez. ez. Történelemes, zsidóság, hagyomány, élet, tapasztalat, szenzációs a könyv. Éppen most fejeztem be. Szóval jó hét elé nézünk, és bízunk abban, hogy az angolok ugyan azt mondták, hogy ők lesz, ami lesz, a nép úgy döntött, kilépnek. A héten várható lesz szerintem azt, hogy a törökök is nagyon idegesek lesznek, mert ugye az Európai Unió úgy döntött, hogy nem kapnak egy kanyit se, és a tárgyalások, ha jól értem, nagyon helyesek. E, aztán e, az orosz elnök Izraelbe utazik, és ma szenzációs riportot adott, exkluzív interjút adott az izraeli televíziónak, De elmondta, hogy az UNESCO döntései azok ilyen, ilyen borzalmas dolgok, ami az egyistenítő embereket megrendíti mindenben, tehát ez nem csak a zsidók ellen volt, Tudod, mi volt a döntés? Kettés, tudom, tudom. Az egy, és most egy még nagyobb születlenséget is kitaláltak. és Vannak ugye a holtengeriteket, csak uh -huh. a kumráni barlangokból kerültek elő, úgyhogy a palesztinok most kitalálták, hogy az is az övékét. Csak egy baj van, hogy alamosul van írva betükkel. tehát nem teljesen értem ezt a nagy kavarodást, de hát, ha ki akarják nevetetni magukat, csak rajta belefér az idejükbe. Megy a kultúrharc, Megy a kultúrharc. De megy a kultúrharc, de ami ennél is érdekesebb, kultúrharc havár ma már biztos sok érdekes dolgot hallottak Jeruzsálemből. Izzel, az izraeli parlament két évvel ezelőtt úgy döntött, hogy a közszolgálati eh, rádiót és televíziót becsukja, és itt egy újat majd januártól. Na most a régi még úgy, ahogy működik sok ezer embert elküldtek, az újhoz már fölvettek több ezer embert, el is kezdtek dolgozni, adás még nincs, és most azon megy a vita, lehet, hogy ezen fog a koalíció fölborulni, hogy most akkor indul-e az új közmédia, eh, vagy nem indul. Hát közvidjáról nem csak Magyarországon, és itt a térségben, hanem a közel-keleten is szó van. És ami a hét legizgalmasabb dolga, az nem más, mint az Amerikai Egyesült Államok választása, amint gondolom minden kedves hallgatónk jókat derül, akkor is, ha csak hallgatja, vagy is, ha nézi, akkor még nagyobbakat mosolyog. Hát, hogy egy ilyen nagy ország, mint az Amerikai Egyesült Államok, csak ezt a két embert tudtak kiállítani. Neked mi erről a véleményed? Ez az egész világnak rossz hír. Ez egy nagy van rossz hír, és, és mindenki tippel, Te a borítékban mit helyezel ez, hogy ki lesz a -e? Hát egyszerűen nem ü, fantasztikus, döbbenetes Mickey Mouse hatás lenne, ha a Trump nyer szerintem, de mindent el tudok képzelni, mert mostában olyan hogy mi amiket nem tudok elképzelni. Jó, hát én biztos. De Clinton, valószínűleg én Clinton. Az ezelőtt közvélemény kutatások szerint 4 kal jobb állapodva van, a hölgy, és, és bízunk benne, ha bár nem vagyok elragadtatva az ő terveit, sem, és egy világ összeben össze bennem, hogy ez, ez az, amit az Amerikai Egyesült Államok ki tud állítani, de én abba bízok, hogy ott vannak olyan fékek hogy még az is megesett, hogyha nem ilyen jó sikerült elnök van, akkor se legyen világék, és én ebbe bízok, ha bár... A szenátusba bízol. <laughs> Hát megpróbálok tenni, jó, Te jó. mosolyogsz rajtuk. Jó, de nem érthető, hát azért állították valaha a szenátust. Hát én, én, én bizon benne, mert kár lenne a világért, kár lenne Amerikája, a kár lenne értünk is. Tehát én nem hiszem, hogy a jövő héten kitörne a béke bár tévednék. Addig is mi próbáljuk egymást szeretni, sok-sok gyümölcsöt, vitamint tegyünk, és hallgassunk úr Rádiót a q jó a napszinte 24 órájában izgalmas műsorokat sugároz és ha valaki levala, lemarad valamiről, akkor az interneten újra hallgathatja, van. avagy van ismétlés is. A halló Meg ismétlik a mai beszélgetésünket? Hogy bocsánatom, mondja? Mire? Mikor is ismétlik ezt a... Ja, 2-en, 11 és 1 között megismétlik. Így van. Na hát, akkor ennél jobb híreket nem is mondhatunk a kedves hallgatók, köszönjük. és szurkoljunk mindannyian. Most én aztán már befejezzem a a mondani valómat, mert 17-től 58 perc van Igen, és a viszont vezető tanult kollega biztos még zenélni, meg búcsúszkodni akar. Én mindenkinek nagyon jó hetet kívánok. Nálam már, mint tudják, elkezdődött egy nappal ezelőtt a hét is a mai nappal. Önöknél elkezdődik majd holnap. Vigyázzunk egymással, próbáljuk meg szeretni egymást, és lassan lehet gyűjtögetni, és készíteni az ajándékokat, mert hamarosan jön a Mikulás, utána megjön a Karácsony, meg a Hanuka, úgyhogy itt lesznek a ragyogó alkalmak arra, hogy sok-sok ajándékot adjunk egymásnak, és ezzel önmagunknak is. Köszönöm, hogy itt voltak velem, jövő héten sokkal érdekesebb dolgokkal remélem fogok beszámolni ugyanebben az időben, ugyanezen a csatornán. ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao tudjátok mit szoktam mondani próbáljátok meg a másikat megérinteni, szeretkezni vele, nem egyszerű átlépni a rubikonon tudom, de a, a következménye az jó, közelebb kerültek egymáshoz nem lesztek olyan elidegenedettek ha a testetek és felketek találkozik Ö, olvassatok könyvet, mert a képzeletet semmi más nem fejleszti és ne felejtsétek el, hogy miért éltek tehát néha-néha véletlenül vagy tudatosan, de egy-egy Persze, mondjatok köszönetet az Istennek is. Ez volt a vakást, Na ciao.